És dimecres 4 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell explicarem que el Partit Socialista de les Comarques Gironines celebra a Llufriu la seva trobada habitual d'estiu. En repassarem els detalls amb Juli Fernández, el cap socialista del PCC de Palafrugell. També us explicarem que durant tot el mes de setembre al Centre d'Atenció Primària de Palafrugell, hi ha una exposició sobre el càncer de colon i com prevenir-lo de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ens en farà cinc cèntims la infermera del CAP, Lelsa Rueda. D'altra banda, la informació comarcal destacada de les darreres hores ens portarà a explicar que Patrimoni de la Generalitat de Catalunya dictaminarà el dia 13 de setembre el futur de la Torre de la Bisbal que s'ha trobat en la reurbanització del carrer ample de la capital de la comarca. No cap a casa nostra per explicar que l'Ajuntament de Palafrugell ha invertit 30.000 euros per a millorar les escoles públiques de Palafrugell, unes millores que s'han fet durant aquests mesos d'estiu. I acabarem aquest informatiu d'avui explicant-vos que aquest dijous comença la sisena edició del Swim Out Costa Brava, el festival de l'indie hop i solo jazz, que té lloc a Palafrugell i a Llafranc, escoltarem les paraules més destacades que ens han deixat els dos organitzadors d'aquest esdeveniment, l'Alba Casadellà i en Josep Maria Farfan. Salutacions novament de Rubén Herrans després d'unes setmanes... D'absència, doncs tornem a la ràdio, tornem als serveis informatius de ràdio Palafrugell i avui començarem aquest informatiu d'avui dimecres 4 de setembre posant la mirada en un esdeveniment que va tenir lloc el passat dilluns i és que la Federació Socialista de les Comarques Gironines ha organitzat a Llofriu la seva trobada dilluns d'estiu. El primer secretari del Partit Socialista, Miquel Iceta, no va faltar a dilluns a la tradicional trobada de la, dels socialistes gironins en terres empordaneses, en aquest cas a la nostra localitat, al nucli de Llufriu. Ho va fer en un ambient més distès i concorregut que en els darrers anys, després que els vents de les últimes municipals els hagin garantit una certa recuperació. I amb votació de fer balanç del curs passat molt intens i de propòsits per al nou que també promet. No va obviar el nou senyal de divisió en el govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana amb la proposta de moció de confiança llançada dilluns també pel conseller republicà Josep Bergalló i rebutjada per la portaveu de l'executiu Meritxell Budó. Per Iceta, la proposta no duen lloc davant d'un govern en fallida sense nord, ni brúixola, ni mapa i que està clarament en minoria. D'altra banda, en aquesta trobada, Miquel Lisseta també va criticar la nova líder de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, per haver-se explot de participar en els actes de la Diada i abans de garantir que els socialistes se sentiran la festa nacional seva va carregar contra la formació taronja que va guanyar les eleccions catalanes sense que cap ciutadà ho hagi notat i amb els líders marxant cap a Madrid en clara al·lusió cap a Albert Rivera i també Inés Arrimadas. Així doncs, abans del pa tomàquet que es va fer a Llufriu els discursos van incidir en la recuperació del vots dels socialistes promeses territorials per a Girona com ara que en comptes de la tercera pista de l'aeroport del Prat sigui potencial la infraestructura de del suport Girona Costa Brava i l'optimisme que els moments durs dels darrers anys s'els han dut al vent. Aquesta trobada fa anys que doncs que té lloc aquí a casa nostra amb la direcció del partit a nivell nacional juntament amb militants i simpatitzants. És l'obertura del curs polític en el qual també hi va participar com no podia ser d'una altra manera, el líder socialista de Palafrugell i exalcalde de la vila, Juli Fernández, que ens ha explicat a Ràdio Palafrugell que algunes de les seves aportacions en aquest acte que va tenir lloc dilluns, com per exemple el tancament de la base gironina de Ryanair. D'altra banda, aquest passat cap de setmana s'ha fet la trobada a eh, Llufriu de eh, militants, d'integrants del Partit dels Socialistes de Catalunya, suposo que Juli Fernández de Lleguira, com una de les persones importants doncs, del Partit Socialista a Catalunya. En què va consistir aquesta trobada, Juli? Bueno, jo no tovà, la trobada que ja fa vàrius anys que fem aquí a Palafrugell frugell des que ja era primer secretari de Comarca Gironines, i, és, i òbviament hi ha la direcció del partit a nivell nacional, i també tots aquells militants i simpatitzants de Comarca i la gent que està per aquí al voltant de vacances. És trobar trobada que per donar l'inici del curs polític, un inici que sabem tots que serà complicat, amb uns horitzons a curt termini que cal veure com se gestionen, començant per si hi ha o no govern a Madrid, per tant, si hi ha repetició d'eleccions, tendrem també la sentència sobre el, el cas del procés, veurem si això implica eleccions anticipades o a zona Catalunya, vull dir, tenim un horitzó a curt termini que serà complicat de gestionar i nosaltres d'aquest tipus de trobada que fa més que reflexionem sobre això, no?,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 Mm -hmm. Com a Alemanya està aturat, ja ha portat un trimestre de creixement negatiu, si el proper trimestre també és negatiu, tínicament ja estarà entrant en recessió, i quan Alemanya entra en recessió, els altres patim. Alguna cosa que, que haguéssiu tractat que afecteix plenament a les comarques gironines, ja que es feia aquí per la Progell? Bueno, va sortir en un tema, que jo vaig treure jo, que era el tema de, de Ryanair, no?,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 per el que és el desenvolupament de les comarques llorines, com ho ha sigut, ho estem demotant tot el que és el tema de l'AVE, i per tant, caldrà fer, jo crec que un tema d'infrastructures és important, i també plantejar-nos què fem a les comarques del Perineu, no? també s'han de dotar de més recursos i millor connexions, perquè si no, estem veient com hi ha pobles, o si sigui, sí, hi ha ciutats, que estan creixent, però el poble és que estan deixant pràcticament, pràcticament desèrtics. Així doncs, aquesta trobada que un any més s'ha celebrat al nucli de Palafrugell, en aquest cas a Llofriu i que per tant doncs, dona pas a l'inici doncs, del nou curs polític i doncs, amb aquesta mirada posada en les possibles eleccions que pugui haver-hi a nivell català abans de final d'any. Estarem atents i explicarem aquí les novetats com és obvi a Ràdio Palafrugell. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ho fem ara per explicar que des d'aquest dilluns aquells que hagiu visitat el cap de Palafrugell us haureu adonat que hi ha una exposició al voltant de la prevenció del càncer de colon. Per saber més detalls d'aquesta exposició que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer ens posem en contacte en aquests moments amb l'infermera del cap de Palafrugell, l'Elsa Rueda que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Elsa.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 és de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és una exposició rotatòria que tindrem als diferents, als diferents bàsiques, eh? a diferents aires bàsiques, a Torrella, a l'Avismal, a Palamós, uh -huh. i uh, bueno, tenim aquests pòsters que, uh, que bueno, tots els podem tenir a veure, i te faig un petit resum, perquè si ho expliquem tot, estaria no vindran. Òbviament. només fem un petit testet perquè la gent doncs, uh, tingui Però, la fulla... Bueno, T'explica una miqueta què és clor, no? mm uh -huh. Com es fa amb aquest càncer? Eh, Bé, bueno, la seqüència d'aquest càncer, amb fotografia i tot, amb... la veritat que és molt interessant. Llavors ens parla del diagnòstic precoç d'aquest càncer, eh? Doncs les, les, les, de, les mostres de fenta, que si sí, aquesta mostra de fenta és, és positiva en sang, doncs llavors ja passaríem a fer la pronoscòpia. Mm -hmm. I llavors ens explica doncs quins són els grups de risc, Eh, on ens podem assabentar doncs, el, el grup eh, de risc baix, que seria la gent menor de 50 anys, el risc mig, que serien majors de 50, sense antecedents personals ni familiars de, de càncer, i llavors els eh, risc alt, no?, que són aquests que tenen la sentència del consell genètic. Són mm. persones que pertanyen algú, amb alguna síndrome hereditària d'aquest càncer, familiar o amb pacients. Uh, llavors, com, què hem de fer per intervenir? I aquí sí, doncs, que ja aprofitant la benentesa, doncs, per recordar que, que s'ha d'evitar l'estom de pes i l'obesitat, i que l'obesitat abdominal, no?, la penxolina, eh?, mm -hmm. s'assustia un major risc de càncer, de patir aquest càncer, que menjar més de 5 peces de carn vermella a la setmana també ens augmenta un 20% el risc de descomptar aquest càncer col·lectal i que hem d'evitar com sempre doncs, el consum d'un caràcter al cop, perquè fumar multiplica per 2 el risc de patir aquest càncer. Mm -hmm. doncs... Què hem de fer? Doncs uh, som-hi, ja saps que és la meva estrella, promoure una dieta baixa en greixos i rica en fibra, i realitzar exercici físic eh, s'ha vist que menoveix el risc un 40%. Com sempre, sí, eh? com sempre, al final hem parlat moltes vegades. Sí, sí, sí, sí. Sempre, sempre, I res, i animar doncs la gent que vingui per control o si han de venir doncs, i es trobaran aquí amb els, els pòsters d'aquests a eh, nord més maquíssims mm -hmm. que ens han la l'Associació Espanyola de Tremblances. Com dèiem a l'anici, si ens heu tot aquest mes de desembre per visitar-lo, de fet, eh, doncs, eh, si no heu d'anar-hi expressament al cap, doncs, eh, si no heu d'anar per algun motiu, doncs, podeu anar-hi de forma, doncs, eh, com dèiem, per, per veure ben bé aquesta, aquesta exposició que és d'allò doncs, més recomanable i, de fet, doncs, Elsa, també hem de recomanar el nostre gent que vagi a la nostra fàgina web, perquè no sé si te'n recordes, però Eh, abans de, de, final, de final de temporada de l'hora del PSG eh, ja ens vas oferir una càpsula al voltant de, de, del càncer de còlone i de la prevenció sí, eh, sí, no sé si ja, tenies, ja sabies que tindíeu aquesta exposició eh, o va ser pura casualitat no, no, no, encara desconeixia no la, la informació aquesta mm. doncs si no eh, sí, sí. sí, eh nosaltres doncs, eh, doncs, eh, doncs, als nostres oients els diem doncs, que a més a més de visitar aquesta exposició que teniu disponible al cap de Palafruge també doncs, trobareu la, la càpsula on, on, on doncs, ens donava aquests sí, consells i doncs, així ben informat i com sempre diem, la prevenció és el més important i, sí, des, i des dels caps doncs, ofereixen aquesta possibilitat doncs, de fer aquestes, aquesta prevenció no? també, doncs, si detecteu alguna alteració. Doncs Elsa, moltes gràcies. Només volem fer una petita pinzellada per animar la gent a visitar el CAP si no hi han d'anar expressament. I, Perfecte. Per tant, doncs ens retrobem aviat i és que ja a començar nova temporada de del PSG i per tant la tornarem a tenir amb nosaltres. Eh? Perfecte. Doncs moltes gràcies Elsa. Fins aviat. Que vagi bé. Doncs aquesta exposició que es podrà veure doncs, durant tot el mes de setembre al cap de Palà i aquelles persones que hi aneu de forma habitual doncs, la podreu contemplar i d'altra banda, doncs, per totes aquelles persones que no sou tan asidus al, al centre d'atenció primària doncs, us recomanem que la visiteu, així com també us recomanem que visiteu la nostra pàgina web i escolteu la càpsula que fa uns mesos ens va oferir l'Elsa Rueda a l'hora del peix fregit al voltant doncs, de la prevenció del càncer de Colón, trobareu doncs, aquesta càpsula a l'apartat de a la carta i a l'apartat de l'hora del peix fregit. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimecres i ho fem explicant que Patrimoni dictaminarà el dia 13 el futur de la Torre de la Bisbal. Els tècnics que supervisen les obres de reurbanització del carrer Ample de la Bisbal on han aparegut restes de l'antiga muralla i la base d'una torre rodona que probablement és la del Consell, derruïda al segle XIX, van anunciar aquest passat dilluns que el divendres 13 de setembre la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya dictaminarà el tractament que han de rebre els vestigis arqueològics, segons confirmava ahir la regidora de comunicació Xènia Sala, ho van fer en una reunió de treball amb edils del govern i l'oposició durant la qual els grups del PCC, compromís i tots per la Bisbal, van preguntar per la cobertura de les restes. La cobertura de les troballes van defensar els tècnics, es van fer amb terra, malles de protecció i l'autorització de patrimoni per poder prosseguir els treballs sense afectar a les estructures. Sala explicava que s'ha fet feina per documentar les restes i ara una de les opcions que posaran sobre la taula és que en superfície sigui visible l'emplaçament de la torre, tot i que es mantinguin tapades per la dificultat d'encaixar la seva dimensió i profunditat en el traçat del carrer. Per la seva banda, el regidor de Tots per l'Ebisbal, Xavier Dilmé, va proposar que també s'extengui la senyalització al traçat de l'antiga muralla a l'àmbit. Mentrestant, però, les obres continuen avançant, haurem d'esperar, però, fins al dia 13 de setembre per saber quina és la posició de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat. Tornem cap al nostre municipi i expliquem que aprofitant doncs, el període de vacances escolars, l'Ajuntament de Palafrugell ha realitzat diverses obres de millora a les escoles públiques d'ensenyament infantil i primària del nostre municipi i també a les escoles bressol Tomeñí i els Belloguets. La gran majoria de tasques que s'han realitzat a les escoles han estat bàsicament de manteniment amb diverses millores en el poliment de paviments i repassos de pintura, així com tasques de l'empisteria per realitzar estalvi energètic amb llums de tecnologia LED o amb instal·lacions d'un caràcter més sostenible. El cost total d'aquestes tasques ha estat al voltant dels 30.000 euros. Segons la regidora d'Educació, Mònica Alcalà, aquestes obres són sempre molt necessàries per garantir el benestar dels espais d'aprenentatge i convivència dels docents i alumnes. En parlarem en els propers dies amb la regidora al voltant d'aquestes obres i de també com s'afronta doncs, aquest inici del curs escolar que tindrà lloc la setmana que ve. D'altra banda, també us hem d'explicar que, si sí, posant el focus d'aquestes intervencions que s'han fet, una de les més importants que s'ha desenvolupat ha estat a l'Escola Barceló i Mates i és que el projecte tenia l'objectiu principal de desenvolupar unes obres necessàries per tal d'adequar parcialment i millorar espais de l'edifici actual existent. Així, la intervenció s'ha centrat en l'adequació i la millora del vestíbul actualment amb problemes de pèrdues energètiques, elevades i d'acústica. Al mateix temps, també s'ha treballat el tancament dels passadissos d'accés a les aules dels dos edificis per tal de millorar l'aïllament acústic entre el vestíbul i els espais docents. Paral·lelament també s'ha contemplat l'augment de la seguretat i comunicació en les grades de l'espai del vestíbul i finalment s'han aprofitat les obres per millorar el local de direcció i secretaria, la millora de l'espai del cansell entre l'exterior i el vestíbul i l'adequació i la remodelació de la rampa d'accés exterior i espai contigu. Totes aquestes tasques s'han realitzat durant els darrers dos mesos, espai de temps en el que les escoles han estat tancades a l'activitat docent i estaran finalitzades abans del proper 12 de setembre, data d'inici del nou curs escolar, amb el qual, doncs, es donarà inici aquest nou curs 2019-2020 i, com dèiem, en els propers dies doncs, parlarem amb la regidora d'Educació, Mònica Alcalà, per saber com s'afronta aquest nou inici de curs escolar. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho fem doncs, posant la mirada en un esdeveniment que començarà demà. Ens estem referint al Swim Out Costa Brava, al festival de l'Indie Hop i Jazz Solo, que tindrà lloc a casa nostra a partir de demà, com dèiem, i durant tot el cap de setmana. L'Alba a casa d'allà i en Josep Maria Farfán, organitzadors d'aquest festival, que enguany arriba a la sisena edició, han passat aquest matí per als micròfons de ràdio Palafrugell i, entre d'altres coses, doncs ens han explicat que aquest any han superat a tots els rècords de participació. Sí, encretxendo. Um, estem molt contents perquè aquest any hem fet um, rècord d'assistència.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 Malgrat aquesta alta participació i doncs aquests participants que venen de tots els punts del planeta, doncs tant l'Alba com en Josep Maria han destacat que la feina és completament assumible amb uns quants retocs i també destaquen doncs, que aquest festival Swim Out Costa Brava s'ha convertit en un autètic referent per als balladors i balladores d'arreu d'Europa i també, sobretot, de l'Àsia. Bé, només feina, en realitat, tots els muntatges, tota la logística bàsicament és la mateixa.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 i bueno, per nosaltres és també com, un, bueno, com, un, com una alegria no? També. no obstant que aquesta feina doncs, sigui assumible amb uns quants retocs des de l'organització també ens han recordat que pel que fa al Summer Camp aquí sí, la participació ja ha arribat al seu sostre A nivell de Summer Camp estem, estem al top, ja el que és a nivell de, de capacitat perquè clar, com que allotgem a tota aquesta gent fem classes, això ja estem al tope eh? Mm. el que passa és que bueno, després eh, el metge ens permet una miqueta jugar una miqueta més per les festes de la nit, que és una cosa diferent que és un lloc on pot anar la gent que no, bueno, que no ha comprat el pas sencer, pot anar a les festes de la nit, i aquí tenim una capacitat una mica més gran. Un altre punt interessant que molts volen saber quan arriba el Swim Out Costa Brava és doncs, conèixer quines seran les bandes que amenitzaran les nits i les vetllades durant els quatre dies de festival en Guany. Són dues bandes d'origen francès. L'Alba Casa d'Allà destaca a Ràdio Palà que aquest tipus de bandes s'han hagut de reinventar, s'han hagut d'adaptar al ritme dels balladors de, de swing, malgrat que utilitzen doncs, els estàndards del jazz i del swing. Nosaltres portem bandes aquest any eh, de França, mm. dues bandes que venen de França, però sí que és que a l'edició passada vam portar una banda d'Estats Units,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 un festival doncs, que ja ha tancat totes les inscripcions per al Summer Camp, però que d'altra banda doncs està obert a tot el tipus de públic i és que es poden adquirir les entrades el mateix dia a taquilla als atmetllers. Ens va explicar l'Alba a casa d'allà i ens fa una petita pinzellada com a alicient per a tota aquella gent que ens estigui escoltant o que escolti l'entrevista per tal doncs que assisteixi i es deixi caure algun dels dies pels atmetllers.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 del Swim Out Costa Brava l'Alba Casa d'Allà i en Josep Maria Farfan, però d'altra banda us recordem que podeu escoltar l'entrevista íntegra a la nostra pàgina web a radiopalafruigill.cat també a través de les nostres xarxes socials i si voleu més informació sobre com poder adquirir les entrades per les festes de la nit doncs ho podeu fer online a swimoutcostabrava.com o directament a taquilla com dèiem els esmetllers I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dimecres 4 de setembre. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, però us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell, seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, que anem actualitzant a l'instant per tal de doncs, que estigueu assabentats de tot el que passa al nostre municipi. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà mateix, a la mateixa hora, en aquest espai, per informar-vos de tot el que hagi succeït a Palafrugell